Móra Ferenc A furuja Tápiószele ma sem valami faluja Pest megyének, a szabadságharc idején pedig még kisebb volt. No, nem a háza volt kevesebb, hanem a népe. Aki magabíró ember volt, az beállott honvédnak. Asszonyokon, gyerekeken, öreg embereken kívül senki se maradt otthon a bogárhátóházacskákban. Annál nagyobb volt az ijegység, mikor egy reggel azzal szaladtak haza a gyerekek a mezőről, hogy jön az ellenség, a vezérüknek rettentő nagy szakálla van, úgy lobog a szélben, mint az zászló. Az asszonyok jajbeszékelbe tördelték a kezüket, és bizonyára már a jajgatásukkal eléheztik az ellenséget, ha az öreg bíró rájuk nem parancsol. Ej, hát nem, űrge öntés, nézzen itt most asszonyok, hanem harc, háború. No, kiki, vaslapátot, súlykot fogjon a kezébe, avval köszöntse a kis ajtóban a németet. Maga az öreg bíró is leakasztotta a szögről a kaszát, s kegyetlen haraggal vágdosta vele az bokrokat, mikor egyszer csak megharsant a trombita a falu végén. Hé, hey, rikkantotta el magát a bíró. – Hiszen ezek a miéink. Nem németek voltak azok, hanem a Damjanics vörös sapkásai. Lobogó szakálló vezérük, maga dabjanics tábornok. Udban voltak Bicske felé. Oda várták vacsorára az osztrákot, és ugyan igyekeztek, hogy le nem maradjanak a nagy dínomdánomról, ahol acélgombócokkal, karddal buzsikáldak. No... Azaz csak igyekeztek volna, ha a szeleiek útjukat nem állják. De útjukat állták ám tyúkkal, kaláccsal. A templom tér zöld terítettek nekik. Ott telepedett le maga a tábornok is egy fölfordított hordón, valami kőszentnek a lábánál. Ott fogadta a szeleieket, akik mindenféle ügyes-bajos dologban járultak eléje. A szelei bíró például arra kért engedelmet Damjanicstól, hogy odaadhassa az apai örökségét az osztráknak. – Hát, micsoda kelmednek az apai öröksége? – Nézett nagyot Damjanics a különös kérésre. – Nébet Andrásnak hívnak, de… Én mától fogva, magyar Andrásnak szeretném magamat hivatni. jó jót nevetett a furcsa ötleten, s odafordult egy öreg asszonyhoz, aki már rég ott ácsorgott körülötte. – Mi járatban van, szülém? – Az meg nem egyemet kívánt, minthogy közelről megnézhetné – Igaz-e az, hogy a Damjanics köpenyét rostává már a golyók? – Hát, igaz lelkem! – mosolygott a tábornok. Sporos kerek köpenyét szétterítette a földön. Csak ugyan több volt azon ajuk, mint a posztó. – Nem telt bele fél óra, vagyont ért az arosz Feleszórták a szelei asszonyok nyakba való gyöngyel, ezüstfülbevalókkal, fülbe valókkal, aranygyűrükkel. Kinek bí drágasága volt, mind a rakásra. A hazának adjuk, fegyverre, katonára. Az öreg emberek ritkaság képpen tartogatott ezüst huszásokat. A gyerekek krajcárkákat dobáltak a köpönyegre. Hát, van már hadik instárunk is. Mosolygott a tábornok, és érezte, hogy könyvbe lábad a szeme. És bizony, még sírva fakad a háború kemény hőse, ha egyszerre meg nem nevetteti valami. Öreg vakoldós botorkát hozzája a templom sarka felől. Egyik kezében bot, avval tapogatta az utat. A szájában furúja. Azt csikoltoztatta a másik kezével. Rongyos szűre sarkát egy lompos kutyarán cigálta előre, Belekapaszkodva a fogával. Néni, az öreg csiha be akar állni vörös sapkásnak, Mondogatták a falubeliek. A ember szomorúan mosolygott. Kivette a szájából a furuját, és előre nyújtott kézzel megállott Dabjanics előtt. – Szegény koldús vagyok, – kezdte halk fájdalmas hangon, – mire a tábornok egy ezüst pénzt dobott a tenyerébe. Oh, – Isten megáldja keddet! – Az öreg, csiha, fakó orcája tűzbe borult. Szétnyitotta a tenyerét, újai közül az ezüstpénz csengve hullott a köpegyre. De most már a koldus hangja is úgy csenget, mint az ezüst. Nem, halamizsnáér panaszkodtam, uram. Azért fáj a szegénységem, hogy én semmit sem adhatok a hazámnak. Legalább tábornok úrnak szeretnék valami emléket adni. Fogadja el tőlem a kutyámat, a kutyát. Az emberek kacaktak. A gurújkutya neve hallatára gyanakodva hegyezte a fülét. Damjanics maga is elmosolyodott. Jó ember, hát mit csinálna maga a kutyája nélkül? Hát én meg mit csinálnék vele a háborúba? Ó, oh, ő a legnagyobb kincsem! Jó szívvel adtam volna, egyebem sincs! Bogyogta zavarodottan csiha, s kibotorkált az emberek közül. A gurúj kutya nem sértődött meg a visszautasításra, mégkább örült neki, még csaholással ugrándozta körül a gazdáját. A tábornok pedig fölkelt, és körüljárta a pihenő hatát. Ahogy kerül, fordul egyet, megint előtte áll a koldós. – Tábornok úr – mondta reszkető hangon – legalább a botomat fogadja el. – Nagyon szép bot, farkas fej van a végire faragva. Azzal odanyújtotta a farkasfejes botot, amit Tamjanics szelíden hárított el magától. Nem fogadhatom el, jó öreg, mire támaszkodnék azután, szegény világtalan. Nekem lesz, mire támaszkodnom, még élek, a jó kardom. Ráütött a kardjára, s a a avak ember ilyetten rezzent össze. Ó, ha pedig, oly szép farkas fej, é érzem a kezemmel, milyen szép lehet. Botorkált szomorúan. Hanem azért harmadszor is csak visszajött, most már szinte sírva könyörgött. Tábornok úr, legalább, legalább a furujámat fogadja el. Na, valódi, is fa, csontnyaka van neki. A vége egy kicsit meg van hasadva, de ha összeszorítja az ember a kezével, nagyon szépen szól. Abban a percben megdördült Bicske felől az ágyú. Tamjanics kigyulladt arccal pattant a lovára. A furuját sietében a dolbánya alá dugta, éppen a szíve fölé. És egy-két perc múlva már bicske fele robogott a sereg élén. Vak, Csiha boldogságtól ragyogó arccal integetett után. Hagyjon neki szerencsét, a magyarok istene! Adott is. A Bicskei csatában az ellenség első golyója Damjanics tábornokot találta. A csaták hőse hátra zökkent a nyerekben. A másik percben már kirántott karddal vágtatott előre. Nincs baj, fiúk, nyugtatta meg elsápadt tisztjét. Hát csak megütött ez az ostoba golyó, de egyéb kárt nem csinálhatott. Megakadt valamiben. Egy óra múlva vége volt a bicskei csatának. Az osztrák fűbe harapott vagy elhinalt, mint a nyúl. A vörös sapkások kergették őket a tábori tüzek világánál egy darabon. Maga Damjanics fáradta, heveredett le a tűzbellé. Ahogy ott könyököl, Érzi, hogy valami töri az oldalát. Ugyan mi lehet ez? Gombolta ki nagy kíváncsian adolmányát? Vakcsiha furujája volt, csontjak a széttörve, benne a megakadt golyó. Az bentette meg aznap a hadak oroszlányának életét.